Waasi huko mashariki mwa Libya wanakaribisha uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya halifu kutoa waraka za kukamatwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi mwanai wa kiume na mkuu wa ujasusi wa nchi hiyo Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Wa Libya huko mashariki mwa nchi hiyo walipokea kwa shangwe habari hizo kwa kupeperusha bendera ya waasi na kufyatua risasi hewani. Mkuu wa Kamati ya Baraza la Kitaifa la Mpito Mustafa Abdul Jalil alisema waraka huo utaongeza juhudi zao za kumaliza uongozi wa zaidi ya miaka 40 ya bwana Gaddafi. Ana ad'u gairehu min al-sasa ana Jalil anasema mtio yote atakaisaidia kumficha kiongozi huyo wa Libya atachukuliwa hatua na serikali mpya na akawaomba wale waliokaribu na bwana Gaddafi kutambua kuwa huu ndio wakati wa kujitenga naye Mwenyekiti wa TNC aliongezea kusema kwamba watu hao watatu waliofunguliwa mashtaka na mahakama ya kimataifa ni mwanzo tu wa orodha ya watu ambao watawajibishwa Ali Abdul ni miongoni mwa walibia wa kawaida tu ambao wanataka kuona haki ikitendewa dhidi ya kiongozi ambaye anasema ni dhalimu. Abdulsalam ambaye ni dereva wa malori mwenye umri wa miaka hamsini alikimbia pamoja na familia yake kutoka Misrata hapo mwezi Aprili na kwenda huko mji wa Benghazi. Sasa yeye pamoja na wake zake wanajaribu kuwatunza watoto wao kumi mdogo kabisa ambaye alizaliwa wiki tu baada ya hasi ya kuanza. Mmoja enfin hey. wa mabinti zake Farian mwenye umri wa miaka mbili Anakumbuka majuma kabla familia yake ilipoondoka ambapo kulikuwa na mapigano makali ya kutekwa na serikali mji wake. El كل uh, شيء yani, uh, yani, alikuwa anaogopa kila kitu hasa mashambulizi ya makombora. Anasema makombora mengi yalirushwa huko Misrata. Ali Abdulsalama anasema kulikuwa na mashambulizi makali kwenye mtaa wao na ikambidi aihamishe familia yake kaskazini mwa mji huo ambako waliishi na jamaa zao. Sigu moja hawali waliondoka japo mapigano yalikuwa yanaendelea na kwenda bandarini. Walibahatika kuweza kupata usafiri uliowatoa nje ya mji. Kwa mwanawe Abdul Salama mwenye umri wa miaka 18 anasema mashambulizi ya roketi yalikuwa si mageni. Anasema anafuata habari na anasikia hadithi za wenzake mtaani. Yani, yani, bas... Anasema hofu yake kubwa uh, ni kwamba vikosi uh, vya serikali vitawaingilia nyumbani mwao nyara wanaume na, na baka wanawake. Ubakaji ni jambo ambalo halikujadiliwa huko Libya kabla ya hasi ya kuibuka. Lakini katika miezi ya karibuni mamia wanawake wa wanawake wamejitokeza na madai ya kushambuliwa kingono na vikosi vya serikali. Hilo limapelekea makundi ya kutetea haki za binadamu kuaminikwa vikosi vya Gaddafi vinatumia ubakaji kama silaha ya kivita. Kwa familia ya Abdulsalama hofu hizo zimeondoka kwa sasa. Wamepiga kambi kwenye nyumba ndogo huko Benghazi wakijaribu kutafakari juu ya maisha yao ya baadaye baada ya Gaddafi kuondoka madarakani